вступив до найкращого столичного вузу на загадкову і привабливу спеціальність. Навіть страшно було уявити, про це говорили пошипки, щороку чекаючи появи нашого дурника на чорно-білому чи кольоровому екрані, а не дочекавшись, задоволено-заспокійливо посміхались. Проте відзняті ним сюжети доволі часто з'являлись у новинах. Курсу з третього він поринув у бурхливе паралельне життя – Завдяки батькові своєї тодішньої нареченої, котра з'явилася в нього досить швидко і так само швидко зникла, їздив знімати в гарячі точки – Чечня, Грузія, Сирія, Ірак. Йому пророкували червоний диплом і добру кар'єру. Саме тому, що його першість завжди була безперечною. Він занудьгував, узяв академвідпустку, і на рік зник з поля зору, розчинився десь у безмежних карпатських полонинах. Це сталося несподівано. Перебуваючи з черговою знімальною групою в якогось діда-відлюдника захопився бджільництвом. Точніше, його захопив ідеально влаштований природою світ, якого давно прагнув, про який думав, спостерігаючи за безглуздою людською метушнею. Він оселився в покинутій хаті. І ціле літо під керівництвом того діда намагався облаштувати свій ідеальний світ, старанно навчаючись премудрості. мудрості. З якоюсь зухвалою пристрастю зробив перший вулик і майстрував його так, ніби наново творить землю. Придбав матку та штук зо двадцять бджіл. Матку посадив у кліточку, котру заліпив воском, перемішаним зі свіжим медом. Годинами, відчуваючи дивне тремтіння в кінцівках, спостерігав, як бджолине військо виїдає дірку у затверділому воску, і як з того боку так само шалено працює матка. Якби цього вимушеного полону не було, бджоли та сама матка полетіли б туди, де він їх узяв. А так багатогодинний труд змушував їх гуртуватися і відчувати себе когортою, групою, родиною. Власне, тоді ще матка не є маткою, а вона стає нею саме під час визволення, так званого народження, коли виходить з зв'язниці, королевою і повелителькою свого війська, що їй належить примножити в сотні і тисячі разів. З визволення матки починається велика бджолина держава, в якій функцію кожної бджоли чітко визначено і ніколи, ніколи. Незмінювано. Бджоли-охоронці, бджоли-робітники, бджоли-вихователі – трутні. А раніше йому в голову не приходило, що трутні – ті ж самі бджоли, народжені у вулику. Причому у великій кількості. Дід пояснив, що один з трутнів запліднює матку, решту ж виганяють з вулика раз і назавжди. Після цього, протягом усього життя, а воно триває три роки, матка поповнює своє військо. Цей живий механізм, занурений в деревину, відлагоджений, наче годинник. Він не встиг зібрати свій медовий врожай, але дізнався про речі, яких ніколи б не пізнав. Наприклад, про те, що найякісніший мед – той, що в стільниках законсервований воском – і визріває протягом кількох тижнів. Зазвичай ті, хто збирають мед на продаж, не мають часу чекати, доки бджоли законсервують стільники. Що то було? Друзі вважали, що він з'їхав з глузду. Чекали на його повернення і жартували, чи не переховується він таким, таким чином від наполегливої нареченої. Дан не міг і не хотів пояснювати, що його божевілля – наслідок випадку, свідком і учасником якого він став під час останньої подорожі. Тоді їх було десять чоловік. Вони сиділи на оголеному плато, відкриваючи ножами консерви. Був час обіду. Їм дали провідника та двох охоронців, хоча місцину вважалась доволі спокійною. Біле сонце пустелі нерухомо висіло над їхніми головами, Небо було неймовірно рівним і неймовірно блакитним. Ця картина не зникала навіть тоді, коли він заплющував очі. Повіки здавалися прозорими, а темні окуляри він загубив ще пару днів тому. З напіврозрізаного металу вже смачно пахло тушківкою. Коли якась сила, власне, зрозуміло яка, бо він був одним з небагатьох, хто вже майже повністю осушив свою флягу. Підняла його і повела кроків за тридцять від компанії, котра загиготіла вслід. Він зробив ще з десяток кроків і почав розцібувати пасок, аж почув у повітрі легкий свист. Такий легкий, ніби ультразвук, котрий з'являється у вухах, коли несподівано падає тиск. Він не звернув на це уваги, але за мить... Пролунав вибух. Його відкинуло ще кроків на десять. Спочатку йому здалося, що під ногами вибухнула міна, а коли розплющив очі і нестерпна блакить полоснула по зіницях, то подумав, що це його останній погляд. Проте підвівся він доволі швидко, все ще не вірячи, що вцілів, і міркуючи, що ж то могло бути. За якусь мить тиша знову повисла в небі поруч із сонцем, мов звукопоглинаючи шатро. Під тим шатром клаптик землі, де він щойно відкрив свою бляшанку із тушкованим м'ясом, перетворився на відкриту гігантську бляшанку людського місева. Спасіки його змогла забрати лише Єва. Але навіть їй він не розповів про той тихий сонячний день на невідомому плато. Він просто став мовчазним і зверхнім. Мовчазним і зверхнім. Той випадок перетворив його на загадкового павука, що плете свою сіть у самому центрі будь-якої кампанії, і в цю сіть потрапляє все рухоме і пурхаюче, яскраві метелики і бліда міль, звісно, жіночої статі. Вони молотили крильцями, виборюючи право прибитися якомога ближче до центру, до його отруйного і верхнього мовчання. Вони не тікали. Зрештою, чи варто відмовлятися від того, що само йде в твої руки? Йому легко давалося стати найкращим. Настільки легко, що він набрид сам собі і мріяв про втечу, будь-куди, світ за очі, в пампаси, під долорушниці, котра дивитиметься йому в обличчя хвилин зодві, і тоді він відчуватиме справжність повітря і миттєвий, ледь вловний присмак червоної солі на вустах, доки все згасне. Але все було не так і не те. Лише одного разу надійшло довгоочікуване відчуття. На площі, де він провів чотири довгих місяці у протистоянні влади і опозиції під час революції, котру тепер його приятелі-журналісти називали так звана. Коли все скінчилося, він занурився у побут, роблячи вигляд, що йому цікаві робота, друзі, коханки, п'ятика, природа, місто і більше нічого не бажав. Крім випадкових зв'язків, випадкових співрозмовників, випадкових ситуацій і випадкової смерті будь якої головне, аби одразу Іван Власне, це була картина велике полотно на півстіни останнє, на що він поглянув, коли новий господар щойно проданої майстерні забрав у нього ключі і вловивши погляд, запитав Ти що, не забереш її? Ні Рвучко відповів він і вийшов. Куди забирати? І хіба можна забирати музику чи оповідання? Вони існують і годі. І він просто пам'ятатиме їх. А картини були для нього оповіданнями, написаними пензлем. Вони були? Вони народились на одній землі. І це зовсім не означало, що мали зустрітися. Вони і не зустрілися. Просто пішли своїми шляхами, розійшлися в різні боки, як і годиться, народженим на одній, але дуже великій землі.